Батько його, податковий службовець, був з поцтивих русинів, а мама – польська шовіністка. Так що вже в восьмому класі Зипцьо підписувався Квасницький. Шляхи їхні розійшлись після закінчення гімназії. Не бачились вони близько 30 років, коли три роки тому Квасницького призначено референтом від справ політичних при Нашівському старостві. Ясна річ, обидва панове спершу не впізнали один одного, а згодом, переконавшись взаємно в тому, що вони є власне вони, тактовно врахували дію часу і заговорили на «ви». Тим самим при першій зустрічі був визначений характер їх взаємовідносин. Чемно, але здалека». Проте скоро обидва вони, хоч і кожний по-своєму, зрозуміли, що з минулим не так легко розквитуватись, не змогли стати собі заново зовсім чужими. Розуміли, що від тих давніх залишилося їм право на деяку інтимність, яке вони поки що тримали в запасі, лише зрідка або дуже скупо користуючись ним. Для Ілаковича Зипця був своєю людиною у старостві. Отець Сидір не робив секрету з того, що референт від справ політичних у старостві його колишній товариш по гімназії. Це дозволяло йому заходити до кабінету квасниці без того, щоб стягати на себе будь-яке негарне підозріння. Для Ілаковича квасниця чи топак квасницькі був першим джерелом всяких політичних концепцій урядового табору. «А, прошу, прошу, заходьте, отче каноніку, чим можу служити? Чому завдячую візит шановного Ксьонза?» Цікаво, що обидва панове колись у юності були однакові ростом і статурою. Тепер зипцю розтовсів і, розплившись вшир, наче змалів а Ілакович зберіг давню свою стрункість і підтягнутість. Ілакович не був настроєний для жарту. Мені треба з вами серйозно поговорити. Що трапилося знов? Відразу змінив тон і поставив референт. Для вас нічого нового. Витягнув Ілакович з бічної кишені ряси зім'ятий перший номер волі покуття. Ви, думаю, читали? А вже ж! «Я швізував І дозволили пропустити таку наклепницьку статтю на католицьку церкву? Ви – католик і політичний діяч?» Зіпцьо весь час притакливо кивав головою. Погоджувався з отцем Сидором чи кепкував собі з нього? «Я чекаю вияснення, а ви притакуєте мені. Як це розуміти?» Зипцю почастував гостя цигаркою. «Ах, коханий мій за каноніку Пригадує собі Ксьонз, як у сьомому, а може в шостому класі, я не вмів зробити вправи на турніку, а Сидорко Ілакович виконував її блискуче. Як я б завидував тобі тоді, а учитель гімнастики ще підлив оливи до вогню. Бари приклад». Учись в Ілаковича. Що ви хочете тепер цим сказати? Хочу повторити слова покійного нашого вчителя, тільки у переставленому порядку. Сидорку, вчися у зипця. Я перепрошую, але я не зовсім розумію цієї алегорії. Я все ще про статтю в цій газеті. Ви ж знаєте. Верба флягунт, скрипта манент. Слова відлітають, написане залишається з латинського. Ви краще від мене знаєте, які тепер напружені відносини між українцями і поляками. На жаль, усі спроби доброї волі до примирення, всі концепції згоди і порозуміння лопнули. І католицька віра не єдиний сьогодні мостик, що може злучити наші народи. Тому підривати той мостик я вважаю, це каригітна антидержавна, коли хочете робота. Не міститься мені в голові, пане референте, як ви могли пропустити такий пасквіль на католицьку церкву, яка становить муровану опору всієї держави. Я не знаю, як це розцінювати. Я просто зовсім нічого не розумію. Квасніцький далі притакував головою за кожною фразою Ілаковича. Найперше, Сидорко... Ти помиляєшся, друзяко, прошу пробачення за фамільярність. Так, прошу Ксьонза. Ксьонз глибоко помиляється, коли вважає, що непорозуміння між українцями і поляками поглиблюється. Коли б так було, то було б ще добре. Я зараз дам докази Ксьонзу Канонікові на протилежне. Він підняв шторку з стільної шафи і, шукаючи довго, під означеним шифром виняв клаптик надрукованого паперу. «Прошу, хай Ксіонс прочитає», – подав Ілаковичу нелегальну комуністичну листівку, вказавши місце пальцем. «Ми, українські селяни, солідаризуємося з страйками, які вибухають на території всієї Польщі, бо боротьба польських селян – це наша боротьба». От ксьонзові і прірва між поляками і українцями. Будемо відверті, Сидорку. Ти приїхав до мене стривожений не так загрозою католицькій церкві, як власним інтересам. Свідки він знає. А я мушу стояти на сторожі державних інтересів. Я розумію. Але у твоїм випадку державні інтереси і твої утотожнюються». Не стане Польщі такої, як вона тепер, не буде і тебе на цьому місці. Слічнє, може і такої посади не бути. Але поляком я залишуся сяк чи так. Я на своїй землі. Як то? Знервувався Ілакович. Як то? Станіславщина – це польська земля? Аксьон Сканонік не знали про це? Це мені подобається, це майже гумористика. Тоді я дозволю нагадати ксьонзу, що ще з 1340 року поляки огнем і мечем завоювали ці землі. Але що це я, правник, маю вчити історії Ксьонза. Та, повертаючись до попереднього, я вважаю що на моїй польській землі завжди знайдеться місце і праця для поляка, незалежно від суспільного і державного ладу країни. Та ж ваш батько був українцем, Квасниця. Ксьонз наївний, як новородок. Ніколи пан Квасниця не був українцем. Був собі підстивим русином, прошу Ксьонза. А це колосальна різниця. Але я... «цвішен унс гезах», між нами кажучи. Не думав, що ксьонц так перечулені на національній точці. Куди вже далі йти, проше ксьонца? Вчора-вчора на загальних зборах державних і магістратських службовців нашого ксьонц розуміє. В мене під боком була прийнята резолюція, в якій сказано буквально таке. Теперішнє зниження голодної зарплати широких мас Службовці нашого широкі маси, чують Ксьонс, показує, що зрівноважити бюджет хочуть коштами тих мас. І що мені робити з власними службовцями? Що ти, Сидорку, зробив ми на моїм місці? Звільнити поголовно з роботи чи задобрити їх поголовними подарунками? І що найсумніше, що в тій масі, яка виступає проти власного уряду, всього 7% русинів, перепрошую, українців, а про скандал на зустрічі посла з виборцями у Вишні, гадаю, Ксьонс добре поінформований. Не бувалий, безпрецедентний у своєму повіті випадок. Щоб виступ ундівського посла закінчився, з волі маси антидержавними резолюціями. Або прошу такий діамантик. Він вийняв з ховку синій папірець і став читати польською мовою. Коли кажуть тобі польський Львів, це значить, що ти повинен ненавидіти робітника українця і єврея, з якими тебе з'єднує спільна боротьба за хліб і працю. Що мусиш боронити польську окупацію на землях українського народу? Це значить, що маєш допомагати повалити владу пролетаріату на радянській Україні. Чи національне пригнічення українських мас дає тобі хліб і працю, дає тобі свободу? Ні. Зміцнює твою неволю. Польський пролетаріат не може визволитись без одночасного визволення з під ярма окупації поневолених народів. Як це подобається в Сьонзу? Це вже не ваші, а наші комуністи домагаються, щоб признати Львів українським. Хоч батько фюрера нашівських націоналістів. Як же ж там мається пан Славик? Бачив я якось вашу невістку. Окладнувата кобіта, імпозантна. Пане референте, Ілакович порожевів аж до вух. «Я не прийшов сюди слухати похвал на свою невістку. Я прошу відповісти мені на моє запитання. Як мені розуміти факт, що ви пропустили таку антикатолицьку статтю? І взагалі, що це має означати? Новий курс у політиці? Кокетування з А якщо я відповім Ксензу, що цього вимагає вища державна рація?» То Ксюнц задовольниться такою відповіддю? Змушу. Ілакович був ображений, розчарований і... Нове відчуття. Сповнений тривожної непевності. Залишив кабінет референта, заледве попрощавшись з його господарем. У коридорі отець Ілакович ніс у ніс зіткнувся з маклером Суліманом який теж мав справу до референта від справ політичних. Ов і отець-канонік тут нахабно посміхнувся. А то он, а тон який? Суліман, перший простягаючи Ілаковичу свою, мав п'ячу довгу руку. Коридорчик, в якому вони стали, був такий вузький і похмурий, що Ілакович не міг утриматись від маклера на належній дистанції – і змірити поглядом на хабу від ніг до голови так, як він на це заслуговував. Що за безпарадонність? Що за нечуване зухвальство? Проте, наче ведений чужою волею, отець Сидір простягає назустріч свою руку, яку Суліман за єврейською звичкою тисне досить недбало. Я хочу сказати, що я давненько не бачив отця каноніка. Перестали, шановний отець, заходити до... До Ілаковича донеслося, наче б Маклер вимовив до нас. «Куди я не заходжу?» – непорозуміло, – спитав Ілакович. Не міг знати, кого має на думці Суліман під тим нас. Я кажу, щось не заходять отець-канонік до панства Річинських. Мені інакше причулось Суліман. А як інакше, то що?» Ілакович зароживівся, а відчув, як шкіра на голові стала гаряча, і на мить замовк. Хвилину завагався, як йому поступити. Покласти край недопустимій розперезаності Маклера, просто повернувшись спиною до хама, чи вдати, ніби нічого незвичайного в його поведінці і не помітив. Рішився на останнє. А звідки ви знаєте, чи буваю, чи не буваю у панства Річинських? Ну, що значить, звідки я знаю, а хто має знати? Як я там буваю і не бачу отця Каноніка, то я можу на зіхар сказати, що отець Канонік там не буває. Ну, хіба то така висока філософія? Правда, філософія невисока. Чекайте, Суліман. Прийшла нова думка Ілаковичу, і він відтягнув маклара бік, а одночасно гудив самого себе. Що я роблю? З ким я вдаюся у інтимну розмову. Як же ж це розуміти, що ви часто буваєте у панства Річинських? Чого? Не хочеться мені вірити, щоб моя братова, пані добродійка Олена Річинська, заступала свого покійного чоловіка? і продовжувала в його імені вести гендливі справи з вами. Суліман мав такий вигляд, наче б заздалегідь був приготований на таке питання. У всякому разі, не думав, що відповісти на нього. – Чому зараз пані добродійка Річинська? Звідки? – Ві кім твроне інді кляткес! – як може ворона попасти в клітку? Звертаю вашу увагу, Суліман, що порівняння не зовсім на місці. Що значить не на місці? Це прислів'я, а не порівняння, прошу отця каноника. Хіба я посмів би порівнювати пану Добродійку до ворони? Скоріше вже, ну, до Голубки, що ні? А чого отець таке питають, коли добре знають, що з пані Річинської... Такий гешефсман, як з мене балерина. Значить, маєте справу з котроюсь з панночок. Чого ви смієтесь, Суліман? Мені стало смішно, як отець спитали, чи я маю діло з котрою з панночок. Киньте глупі жарти, Суліман, що ви собі кінець кінцем дозволяєте. Я радив би вам не забуватись. Я думав. Може, панна Зоня схотіла в якісь гешефти встрявати. Панна Зоня? Чому якраз панна Зоня? А може, посміхнувся загадково Суліман, може, тут про такий гандаль розходиться, що отець-канонік за голову схопляться, коли дізнаються? Загадковість мови Маклера щораз більше дратувала отця Сидора. Досить пусто язиком молоти, Суліман. Я взагалі сьогодні щось не впізнаю вас. Ви часом не хильнули трохи шабасівки, ге? Давайте покиньмо дурну розмову. Я хочу сказати... Слово «порадитись» не пролізло Ілаковичу крізь горло. Хочу спитати, вірніше, вас, як би ви на те дивилися, коли б я захотів придбати собі домик у нашому, так на 40-50 тисяч. Ну, що за питання? Як треба, то зробиться, отче Канонік. А як там з цукровнею? Дехто з дооколичних пахтярів запитує, чи на другий рік сіяти їм цукровий буряк. Не знаю. Мов би, забувшись, попав отець Ілакович в інтимний Звірливий тон Боюся, що замаринував я свої гроші в цемент І камені, і на фундаменті залишаться Не ті часи, ви це добре знаєте Ви, свідомо скривив душею Може, і краще за мене знаєте, яка тепер політична ситуація Ну, а на кам'яницю в місті то що? То не ті часи як підуть про Шуксьон за ті часи, то зальють і міста, і села. Знову укол страху, від якого місцями шкіра затерпла. Що має Маклар на думці? Я думав би поки що підшукати якусь підставну, розуміється, на сто процентів певну особу. А пізніше купив би я в себе будиночок і... «Заінтабулював на ім'я сина». Суліманові заграли очі. «Думка перша кляса, аби я такий здоровий був. Я й не гадав, що в отця каноніка такий хвит до інтересів. Але один воронок, прошу отця». Скоробило Ілаковича внутрі, що маклер набирається зухвальства ставити йому умови. Тому спитав з насмішкою, розтягуючи під його манеру слова. Цікаво, цікаво, які умови поставить Суліман отцю Ілаковичу? Ой, краще би отець заховали свою іронію для кого іншого, аби я такий здоровий був, що правду кажу. Але якщо отцю в дійсності цікаво, то Суліман може сказати, чому би ні. «Тією підставною особою буду я, Рафаїл Суліман». «Ви?» – зробив жест рукою Ілакович, наче б збирався заткати рота Макларові. Взяв Сулімана за лікоть і відвів у бічну від одного коридора. «Ви?» «А чому би не я? Тепер такі часи, – прошується каноніка, – що я можу ручатись тільки за себе». Мене називають королем Нашівської біржі. Ой, Веймір з таким королівством і з такою біржею. Але маю там кількох своїх людей, то правда. Однак, воручатись можу тільки за себе. Ну, але що я буду себе рекламувати? Скоро отець-канонік і без реклами переконається, що так буде найкраще. Є справи, що які не повинні виходити позафамілійне кулко. Як ви сказали? Вдруге в розмові з Маклером вдарила оцю Сиборові кров до голови. А отець-канонік хіба не чули? Нащо робити ще раз ту саму роботу? Я все сказав. Я хотів вам дати нагоду справити ваш шляпсус Ви або випили – або при гарячці, Суліман? Ви комплектно забуваєтесь. Городите одні дурниці. Що значить дурниці? Я не на Амвоні, перепрошую отця. Я маклер. А маклер не має права говорити дурниці. Що я сказав, то я сказав. Я знаю, що я сказав. А отець-канонік хай тлумачить собі по-своєму. Що як у Талмуді, написано одно, а кожний тлумачить собі, як йому вигідно. Наче граючись з бентеженням Ілаковича, просторікував Суліман, розтягаючи склад за складом. Я знаю, що отець мають гарну звичку після сніданку проходжуватись і роздумувати. Ну, будуть отець мати ладний темат? Для роздуми. Схаменувшись, що зайшов задалеко, прийняв покірну поставу і докінчив іншим голосом. А щодо дімка в нашому, то дуже файно подумано. Краще не можна, прошу отця Каноніка, але тільки підставна особа. І так морги отця декому мулять очі. «Ви, може, щось чули?» Почував, як по видає себе перед маклером, але страх наче б осліпив його. А що я міг чути? Революції у краю ще, слава Богу, немає. Що люди говорять? Отець людей знають, де люди не говорять. На кладовищі. А взагалі, навіщо паничеві стільки поля? Для кінської ферми не треба багато». Простий натяк на Орисю та її кінські інтереси мало що остаточно не вивели з рівноваги отця Сидора. Впору згадав, хто він, а хто той, що перед ним. Добре, Сулейман, подумаю. А тепер будьте здорові. Відійшов з закладеними руками назад. Сулейман посміхнувся диявольськи йому вслід. Отець Сидір Одним краєчком ока вловив гримасу на обличчі Маклера. В чому справа? По раз третій за такий короткий час тьохнуло теложне серце отця Ілаковича. Баламутна думка, що Суліман може мати якийсь вплив на хід подій, які стосуються його, Сидора Ілаковича, безпосередньо, і для того йому треба запобігати ласки Маклера, Обплутала отця Ілаковича, наче павутиння. А що мали б означати ті недвозначні, грубі натяки на його зажилі стосунки з родиною покійного Аркадія? Докоряв собі, що давненько не бував там. Може, дійсно, коїться щось за його спиною, а він у нічому не освідомлений. Покрутившись по ринку, зайшов до аптеки, і перекусивши в єдиній українській ресторації, отець Сидір подався на вулицю Куліша до Олени Річинської, хоч, вправду казати, треба було б йому насамперед заскочити на джерельну до безбородьків. Був майже задоволений, коли дізнався від Марині, що в хаті немає нікого, крім неї. Панни порозбігались, а їмось з доктором Гуком пішли до панства докторів на джерельну. «То добре, і я піду туди, бувай здорова, Мариню!» Пустився до хвіртки, але завернувся і спитав без обіняків: «Чого той Суліман крутиться коло вас?» «А він не з розуму прошувується!» «І ця зі мною, як з рівним, Що за фатальний день сьогодні?» «Я кажу гіності, а вони сміються і не вірять!» А як ти помітила, що він не сповна розуму? Як? А хоч би таке, прошу отця Приходить він до нас перед самим обідом А отець знають Панна зонця гнівалася б на мене, що таке кажу Але то нема що Я говорю, як є Отець можуть здогадуватись, які в нас тепер обіди Але прийшов чоловік на сам обід Годиться і його запросити до столу. Аби вам хоч раз сів і з'їв разом з нами? Ні. Нє, сяде собі в куточку і лише пантрує, з которого тареля їсть пан неля. Бігме, правда. А потім не дасть мені того тареля вже в руки взяти. Попросить шматочок хліба і вилеже його так, ніби собака. Раз – Ще як Слава була дома, Намовили Нелю Залишити на тарелі Кусник солонини з Гуляшу. І що отець повідять на це? З'їв і солонину. Ой, я думала, Що ми лопнемо зі сміху, А їмость Ще перечиться зі мною, Що йому нічого не бракує. Він, о, о, Покрутила пальцем По виску. Так, Інформація про його майбутнього спільника не була з надійних. Справді, що за фатальний день сьогодні з самого ранку. Теофіл Безбородько спроквола став набирати віри, що щаслива зірка не покинула його назавжди, і, хоч і відпливла тимчасово вбік, та й далі світить йому хай і тьмяно. В той холодний ранок. Після пошлюбної ночі дізнав сумної певності, що разом з його сподіваннями на безжурне життя вмерли і згинуть і мрії, ба і сама охота прагнути чого-небудь взагалі. Проте минуло трохи більше, ніж півроку, як доктор Теофіл Безбородько знайшов розраду душі для себе там, де ніколи і не гадав її подибати – Справляло йому дику, до нічого неприрівнювального насолоду, бути свідком катерининого страху перед Сулейманом. Ох, як класично боялась вона Маклера. Та бо й мала чого? Сулейман гроші дав, а товару за них не отримав. Маклер, знаючи добре, що Катерина не в спромозі повернути йому зразу таку суму грошей, настоював щораз то агресивніше неля або гроші. Тепер він не хотів любощів, а руки не людські. Про серце буде мова по шлюбі. А Рафаїл Суліман захотів серйозно женитись на пані Річинській. Від трьох місяців він був мало нещоденним гостем на джерельній. Катерина принизилась до того, що стала ховатися перед Маклером. «Вона? Докторова Безбородькова!» «Та ба!» Тільки Філько зачував його голос, зараз виходив Маклерові на зустріч і ласкаво запрошував досередини. Заводив Сулімана, візити пацієнтів переносив на наступний день – якщо не були, то селяни. До так званого салону садовив на парадне місце навпроти дверей, сам умощувався у лінивицю збоку, чекаючи нетерпеливо початку спектаклю. Через служницю просив зайти панію докторову. Вираз його обличчя говорив без слів. «Будь ласка, заходь, жіночко!» Я все вже приготовив. Запалював цигарку, витягувався у лінивсю, що за благодійне відпруження для нервів, і насолоджувався діалогом Катерини і Сулімана, ніби грою знаменитих артистів. Обидва партнери були справді варті одне одного –